Smerenia Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Iacov, capitolul 4, versetul 10 Domnul este înălțat, totuși vede pe cei smeriți. Psalmul 138, versetul 6 În legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenia. 1 Petru, capitolul 5, versetul 5 Smerenia este podoaba cea mai frumoasă a credinciosului, ea desfătează ochiul lui Dumnezeu. Smerenia este o condiție principală pentru a primi pâinea adevărului. Smerenia este antidotul mândriei, mândria înseamnă moarte, smerenia înseamnă viață. Lepădarea de sine este temelia pe care își zidește Domnul Isus templul lui în tine. Smerenia este podoaba tuturor virtuților. Fără ea nicio virtute nu este frumoasă. Smerenia este o podoaba atât de frumoasă încât Dumnezeu nu poate rezista să nu privească omul care o poartă. Smerenia este adâncimea și înălțimea copilului lui Dumnezeu. Smerenia este temelia cunoașterii adevărului. Celor smeriți le dă har. Cunoașterea este un har. Zmerenia este puterea cea mai mare care poate omorâieul. Smerenie este ogorul în care Dumnezeu își aruncă sămânța darurilor sale. Aici aduc ele roade plăcute și îmbelșugate. Smerenie este o alifie duhovnicească potrivită pentru orice suferință omenească. Zmerenia este poarta cerului aici pe pământ. Oricine trece prin ea, află o dină pentru suflet. Smerenia adevărată este dovada cea mai limpede a lepădării de sine și a primirii voii lui Dumnezeu într-o inimă. Smerenia este cea mai aleasă cinstire adusă lui Dumnezeu. Smerenia este ascunderea în Dumnezeu, mândria este ieșirea din Dumnezeu. Adevărata smerenie este aceea când te smerești singur, nu când te smeresc cu oamenii sau împrejurările. Smerenie adevărată este numai atunci când te cobori pe tine însuți ca să înalți pe altul, și aceasta nu-i cu putință decât atunci când ții pe cruce firea veche și trăiești ascuns în Hristos. Adevărata supunere și smerenie este numai în adevăr. Numai cine a aflat adevărul este smerit cu adevărat și nu mai are interese personale. Interesele adevărului sunt interesele lui. Învață-ți inima ta să vorbească despre fiecare frate, cu adevărat el este mai bun decât mine, și încet, încet vei scăpa și de mândrie, și de clevetire, și de invidie. Noi devenim împărțitori de har datorită smereniei pe care o avem. Harul mântuirii se coboară peste noi numai datorită smereniei Domnului Isus și ale pădării de noi înșine. Smerenia ta e orice greutate pământească, prinsă de aripile omului credincios. Smerenia te face ușor ca să poți zbura pe înălțimile nebănuite ale cerului. Ochiul smereniei vede limpede puterea lui Dumnezeu în cuvântul său și în lucrările sale, care le face numai spre binele și fericirea omului. În apele harului pot intra numai cei smeriți. Ei primesc viață din ele și aduc și pe alții la viață. Adevărul se naște în inimile smerite. Cu atât e mai frumoasă coborârea, cu cât locul de unde cobori este mai înalt. Smerenia și pocăința aduc pe Domnul Isus în inima ta, pregătindu-i un loc moale și cald. Când te socotești nevrednic de Dumnezeu, atunci El te socotește vrednic. Numai când nu te gândești la înălțarea ta, înalți cu adevărat pe Dumnezeu. Atunci el te înalță pentru ca să se vadă lucrarea harului său în tine. Cine înalță pe Dumnezeu va fi înălțat de Dumnezeu și numai cei smeriți îl înalță cu adevărat. Acolo unde este dragoste statornică, fierbinte și nepărtinitoare, este Duhul Domnului. Fără smerenie nu poți pătrunde în tainele adevărului duhovnicesc și nu poți face cu adevărat lucrarea lui Dumnezeu. Smerenia este poziția normală în care trebuie să rămână necurmat copilul lui Dumnezeu. Numai cine privește necurmat spre Domnul poate trăi smerit. Când te suie diavolul, te umple de tine. Când te ridică Dumnezeu, te golește de tine. Dumnezeu înalță pe cel care se smerește. Smerenia este întotdeauna în atenția lui Dumnezeu și este binecuvântată cu cele mai alese binecuvântări. Apa adevărului nu poate sta pe vârfurile ascuțite ale înțelepciunii firești, ci acoboară în văile adânce ale inimii smerite. Când căutăm slava noastră sau slava omului, întunecăm slava lui Dumnezeu. Credința adevărată este întotdeauna însoțită de smerenie, iar smerenia pregătește inima pentru primirea harului felurit al lui Dumnezeu. Adevărații oameni mari sunt cei mai mari înaintea lui Dumnezeu, iar semnul celor mari înaintea lui Dumnezeu este smerenia și dragostea. Cu cât cineva este mai mic în ochii proprii, cu atât este mai mare în ochii lui Dumnezeu. El mărește pe toți cei ce se micșorează. Fugind de slavă, ea va fugi, va fugi după tine. Fugind după slavă, ea va fugi de tine. Cei înălțați pe muntele Ieului nu pot avea părtășie cu cei coborâți în Valea Smereniei. Singurii oameni cărora Dumnezeu le poate da daruri sunt cei smeriți. În adâncimea Smereniei aflăm slava și înălțimea cerului. Numai de la înălțimea Smereniei putem să vedem pe Dumnezeu și pentru a ajunge la această înălțime trebuie să ne coborâm din Ieul nostru. Numai în adâncimea smereniei poate rămâne apa vieții. De pe vârful muntelui Mândriei, apa se scurge. Cea mai înaltă cunoaștere la care trebuie să ajungă ucenicul lui Isus este smerenia. Cu cât balanța vieții se coboară într-o parte, cu atât se ridică în cealaltă. Cerul îl atingi coborându-te. Numai smeriți au intrare la Dumnezeu. Mândria și smerenia sunt două poziții care împart lumea în două, copiai lui Dumnezeu și copiai diavolului. Oricine se smerește cu adevărat este un antropos, privitor în sus în grecește, căci numai atunci se smerește omul când în duhul său privește în sus. Numai pe scara smereniei poți urca în cer. Ca să te așezi în locul cel mai de pe urmă, îți trebuie mai mare putere decât pentru a cuceri lumea întreagă. E mai greu să te cobori decât să te urci, pentru că smerenia înseamnă pieirea eului vechi, care cu orice preț nu vrea să moară. Smerenia se naște din ascultare de Dumnezeu, din răbdare, din neavere, din frică de Dumnezeu, din cunoștință. Toate virtuțile o cresc. Dar și ea crește toate virtuțile. Cine slăvește cu adevărat pe Dumnezeu este izbăvit de slava deșartă și de lingușire față de oameni. Cine intră pe poarta smereniei află pășunea cea veșnică a slavei și luminii dumnezeiești. Cine n-are smerenie n pe Dumnezeu. Numai în școala Domnului Isus învățăm cu adevărat smerenia și lepădarea de sine. Leacul slavei de șarte este smerenia. Toate faptele bune în viața celui credincios își primesc valoarea adevărată numai când izvorăsc din lepădarea de sine și smerenie. Adevărata supunere și smerenie este numai în adevăr. Cel smerit este ferit de focul geloziei. Nici o neînțelegere și nici o ceartă nu vine în mijlocul credincioșilor din faptul că ei s-ar întrece să rămână cât mai jos și cât mai nebăgați în seamă. În smerenia arde cel mai desăvârșit focul dragostei. Lucrarea lui Dumnezeu propășește în mâinile celor smeriți și blânzi. Smerenia și cumpătarea sunt pietre de temelie la casa lui Dumnezeu. Credința adevărată întotdeauna aduce sufletul pe căile smereniei. Culmile dumnezeiești le atingi coborând te Unde este smerenia, acolo este și adevăr. Smerenia arată și dovedește că dragostea noastră este din Dumnezeu și că nu este mânjită de firea păcatului. Zmerenia dă frumusețe credinței noastre și garanție că ea este adevărată. Valea a umilinței prin care îngăduie Dumnezeu să umblăm este scara binecuvântată pentru a ajunge în la slava sa veșnică. Urcăm coborându-ne. Culmea vieții duhovnicești, înălțimea tainelor lui Dumnezeu și muntele casei Domnului, toate acestea le urcă numai cei ce se coboară în cea mai adâncă zmerenie. Cea mai înaltă culme o atinge zmerenia căci cu cât coboară într-o parte, se ridică în cealaltă. Fără zmerenie nu putem rămâne în casa harului lui Dumnezeu. El dă har numai celor zmeriți. Suferința te ajută să pășești pe scara zmereniei. Zmerenia și curăția prefac omul în nevinovat. Zmerenia și curăția sunt condiția pentru primirea tainelor adevărului lui Dumnezeu. Smerenia și curăția sunt podoabele care înfrumusețează sufletul și îl fac plăcut lui Dumnezeu. Cine știe să se plece, va trece cu bine orice tunel greu din viață. Cine știe să se plece, nu va fi rup niciodată de furtunile și valurile suferințelor. Când tu te arunci, Domnul te adună. Când vrei tu să te aduni, Domnul te aruncă. Comorile harului lui Dumnezeu sunt proprietatea celor lepădați de sine. Om smerit poate fi numai cel care își țintuiește necurmat eul pe cruce. Numai smerenia poate purta dragostea care se poate apleca spre toți oamenii. Numai smerenia poate purta cu vrednicie evanghelia mântuirii prin lume. Numai cei smeriți pot mângâia cu adevărat pe alții. Adevărata pocăință aduce în inimă smerenia, iar smerenia dovedește prezența reală a pocăinței. Dumnezeu este al celor smeriți. Cei mai folositori oameni de pe pământ sunt cei smeriți. Smerenia dăgus vieții, este sarea ei. Numai cel cu adevărat lepădat de sine se poate lăuda cu Domnul și cu harul său. Neexistența firii vechi este adevărata a noastră existență. Hristos este existența cea nouă în noi. Cine este înălțat în locurile cerești împreună cu Hristos, nu mai umblă după înălțimile păcatului. Numai cel smerit poate fi lumină cu adevărat. Zmerenia este soarele vieții. Cine coboară în adâncimea smereniei va fi înălțat pe culmea slavei împreună cu Hristos. Să ne spălăm fața în apa smereniei și evlaviei, în apa vieții lui Hristos, ca să se cureze toată transpirația firii vechi, încât cei din jurul nostru să simtă plăcere să stea lângă noi. Numai în cei smeriți țâșnesc izvoarele adevărului și vieții, căci numai ei pot fi umpluți cu apa vieții. Cine se smerește în sine însuși va fi înălțat de Dumnezeu. Cu cât cineva este mai jos în lăuntrul său, cu atât va privi mai bine înălțimile Duhului. Cu cât suntem mai smeriți, cu atât suntem mai plini de apa binecuvântărilor lui Dumnezeu. Smerenia și dragostea păstrează forma rotundă a Bisericii lui Hristos. Nimeni nu-i mai mare. Adevăratul drum către Dumnezeu este lepădarea de sine și încrederea puternică în brațul lui. Cel smerit este cu adevărat viteazul lui Hristos care luptă pentru slava adevărului și a harului. Cea mai desăvârșită înălțare este căderea smerită înaintea lui Dumnezeu, căci treptele înălțării adevărate întotdeauna le urci coborând în adâncul smereniei. Pe ușa cea strâmtă care se deschide spre împărăția lui Dumnezeu nu pot intra decât cei smeriți. Cine se smerește cu gând că va fi înălțat, nu cunoaște smerenia. Urmaș adevărat al Domnului Sus este numai cel care învață zilnic smerenia de la Mântuitorul Său. Dumnezeu înalță numai pe cei care nu umblă după înălțare, pentru că, înălțați fiind, ei nu se socotesc a fi ceva. Adevărata smerenie nu urmărește niciun scop egoist, niciun gând de câștig, nici chiar gândul răsplății veșnice. Ea nici nu știe că este smerită. Împreună, lucrător cu Dumnezeu, sunt numai cei smeriți, cei lepădați de sine 100%. Numai atâta smerenie ai cât de adevărată este lepădarea de sine în viața ta. Numai cinei i își poate purta crucea pe urmele Domnului Isus primind astfel har după har spre slava lui Dumnezeu. Smerenia adevărată te păstrează într-o deplină legătură cu Dumnezeu și îți dă lumina cunoașterii și împlinirii voiei lui Dumnezeu. Numai cei smeriți cunosc voia lui Dumnezeu și numai ei cunosc harul care îi poate ferici. Hristos trebuie să se arate în noi, căci numai așa îl putem duce la alții și El se arată numai în cei lepădați de ei înșiși, în cei smeriți. Cu când ne smerim, cu atât ne lepădăm de noi înșine, cu atât Dumnezeu ne dă har, harul cel mai mare, să fim ca El. Dumnezeu vrea să ne facă după chipul Lui, dar atâta timp cât ținem la euul nostru, El nu-și poate începe lucrarea. Să ne dăm la o parte și vom vedea minunea lui. Apa harului dumnezeiesc nu se oprește pe piscurile înalte ale mândriei omului, ci se scurge în văile adânci ale smereniei pe care le face roditoare. Sunt căderi înălțate și sunt înălțări căzute. Căderea cu fața spre cer întotdeauna este fericită înălțare. Înălțarea cu fața spre culmile pământului. Întotdeauna este cădere. Cine cade prin credință înaintea tronului de har, va fi înălțat pe acest tron. Cine cade în smerită rugăciune înaintea Domnului Isus va fi ridicat din toate căderile lui. Smeritul nu cade niciodată pentru că nu este înălțat. Și niciodată nu sângerează în duhul lui din pricina invidiei sau a geloziei, pentru că aceste otrăvuri diavolești nu intră înăuntru decât pe ușa mândriei și a iubirii de sine. Dumnezeu lucrează numai cu cei smeriți. Ei sunt singurii care știu și vor să adune ceea ce adună El. Smeriții sunt vasele lui Dumnezeu în care El își pune valorile sale. În cei smeriți se întrupează Dumnezeu, iau chipul Lui. Adevăratul echilibru în viață îl păstrează numai credința și încrederea în Domnul Iisus Hristos, numai umblarea smerită pe calea Lui. Mare putere este rugăciunea în suferință, ea alină durerile, vindecă bolile, eliberează sufletul de groază, dar numai sufletul celui smerit. Cei care sunt jos n-au de unde să cadă. Numai cei lepădați cu adevărat de sine, cei care calcă exact pe urmele mielului lui Dumnezeu, sunt smeriți. Cei care s-au coborât cu adevărat în adâncimile smereniei, ale lepădării de sine, sunt urcați de Duhul Sfânt pe cele mai înalte culme ale descoperirilor lui Dumnezeu. Smerenia întotdeauna biruiește în drumurile sale. Ea nu poate fi biruită pentru că știe să se plece. A fi smerit nu înseamnă om lipsit de și raspinării purtat în coace și încolo de viclenia oamenilor, ci înseamnă om hotărât pentru adevăr și pentru mărturisire. Numai cei smeriți au harul și adevărul. Așa este Domnul Isus. Numai în smerenie este putere duhovnicească. Numai cine se smerește poate săvârși cu adevărat lucrările lui Dumnezeu. Până nu te așezi jos, nu ești smerit, Tot și toate te ating și nu poți fi atent la glasul adevărului, nu-l poți asculta. Numai când te așezi jos, poți privi cu adevărat cerul, când te smerești, poți asculta cele de sus. Numai când te golești de tine însuți, poți fi umplut cu adevărul lui Dumnezeu. Inimile smerite sunt singurul loc de pe pământ unde Dumnezeu privește cu mare plăcere. O mică renunțare la tine însuți prețuiește mai mult decât multă cunoștință. Dacă aș fi de ajuns de mare, lucrurile acestea nu m-ar răni. Smerenia ne face mari. Valea Smerenie este locul cel mai fericit între cetatea pierzării și cer. Numai uitarea de sine te va ajuta să-ți amintești de ceilalți. Dacă cineva este cu adevărat smerit, n-are nevoie să-și dea o stenea la -o arate. Smerenie este lumină în întuneric, se vede îndată. Cine se fardează este nevoie să se uite mereu în oglindă, ca să se asigure că nu s-a mânjit. Cine nu-și cunoaște micimea e în fond rob al acesteia. Cine și-o cunoaște e liber pentru că, știindu-și-o, i s-a ridicat deasupra. Cel smerit, cel de jos, nu are de unde cădea. Adevărata smerenie nu constată de mult în a gândi rău despre noi înșine, cât a gândi la noi cât mai puțin. Munții sunt falnici, dar modestia câmpiei ne hrănește. Numai oamenii mari își dau seama de micimea lor. Drumul cel mai de jos este mereu cel mai sigur. În fața lui Dumnezeu, umilința e singura îmbrăcăminte pe care omul are voie să o îmbrace. Cel care e smerit pentru că e prost, e mai degrabă prost decât smerit. Cel care e mândru pentru că e deștept, E mai degrabă mândru decât deștept. Întrecerea în smerenie e o întrecere între orgolii. Smeritul adevărat e cel care nu știe că e smerit și care nu știe că alții știu că e smerit.